Doina extazului cu Îngeri Doamne, în extazul cu Îngeri ne-am închinat Slavăție, preasfântă trăime, dragostea noastră, slavăție Doamne, în extazul cu Îngeri ne-am rugat Slavăție, Tată, cereți dragostea noastră, slavăție Doamne, în extazul cu îngeri, prinde lacrim lacrimi, în fața ta am stat slavăție, Doamne, seristoase, dragostea noastră, slavăție. Doamne, în extazul cu îngeri, duios ți-am cântat slavăție, împărate ceresc, dragostea noastră, slavăție. Doamne, în extazul cu îngeri, gândul ca un crin s-a înnoțat slavăție, preasfântă fecioară, dragostea noastră, slavăție. Doamne, în extazul cu îngeri, cu smerenie, am șoptit Sfinților, serafim și herovim, iubiți-ne, și rugați-vă, Dumnezeu, pentru noi. Doamne, în extazul cu îngeri, cu sfial, am rostit Sfinților Îngerei stăpânirilor, scaunilor, domniilor, iubiține, ne și rugați-vă, Dumnezeu, pentru noi. Doamne, în extazul cu îngeri, prin de râvnă, am sigat Sfinților Alhanghel, iubiți-ne, iertați-ne, și alungați pe toți demonii, iar dușmanii întoarceți de la noi. Doamne, în extazuri cu îngeri, sute de îngeri, așezați capetalele unei roze în jurul Doamnei Îngerilor am contemplat. Doamne, în extazul cu îngeri pe o stea am stat, după ce, printre stele, duși de un înger, am zburat. Lacrima pentru extazul cu îngeri Doamne, icoana îngerilor tăi, să o vedem, ne-ai dat și în taină la tine ne-am rugat, când cheile împărăției ne-ai arătat și cu o lacrimă de dor ne-ai bucurat.